San Pedro Apostoluaren lehenengo epistolatik senide maiteok, goratu egizue jauna kristo zeuen bihotzetan, eta egon beti prest zeuen itsxaoppenaren arrazoia emoteko eskatzen deltsuuen guztiei, baina egizue apaltasunez eta begirunez kontzientzia garbiz jokatuz. Olan kristau leze dozuen jokabide onaz txarto esaka diarduenak lotxatu egingo dira zuen kontra esaten dabenaz. benaz. Obeda, izan ere, ondo egiteagaitik sufritzea jainkoak olan nahi izan ezkero, txarto egitea gaitik zufritzea baino. Kristok eriotzea eban pekatua gaitik, behin betiko, errubakoak errudunak gaitik. Zuek jainkoa gana eroateko Gizakia izanez Eri hotzea jasaneban Baina bizia hartu eban barriro espirituagandik Jaunak esana